نو سوره مضامل نا سوره مضامل چه ده دم مکی صورت ته خواه مکی صورت سوره قلم نفس نازل شوه سوره قلم نفس نازل شوه فحالتی جمعی کے دریعوی آیم نمبر سورت ته قرآن په حالت د نزول کې دا درم نمبر سورۃ قران دا. ما قبل کره ربت سره او قبل کې بیان د مضمون د رسالت او د توحید ده او په دې کې هم بیان د مضمون د رسالت او د توحید ده لکه د دویم ربتی ده ما قبل کې بیان د ترغیبی د ایمان په احواله احوال ثلاثه یاغ توحید و رسالت ته یاد ده او په دې چې همدغه سیل مضمون درځاله توحید بیان ترغیبی للیمان په احوال ثلاثه او سره دي موضوعي ته بیان د ثابته د مبلغ نفسه د پننه قبل تبلیغ مکه ته او نظام دا اوقات و مبلغ دا اللہ سبا او حلاکت د مقاتبین د دا, دا منکرین پس دا تبلغنا نغتی دا, دا صورت صورت مکی دے انعوید یو آیت یو آیت پکی زرنی والمکذبین اولن نعمتی یو لسم نمبر آیت ترگوهی زرنی والمکذبین اولن نعمتی دایت پک مدنی جخا نورتول سورت مکیو دایت پک جدای که دا مدنی جخا نلت شل شل پک طول دو سو پچاسی کلمات روح اٹتو اٹتتیس دی حرفو نبگی اٹت سو آٹتیس بسم الله بسم الله الذي أوحى إلى النبي أولا الرحمن الرحمن بترتيل القرآن من جئة العدد الرحيم بقيام الليل تبرعا نفرمي يا أيها المثمل يا أيها المثمل لا بالباطل دير اے انغختیا اے انغختیا قم اللیل قدر گرش پے الا قلیلا مگر لگن دے نفعو او ان کثمنو قلیلا یا کم اقعد دینا لکشان پے او زد آلی یا زیاد کپا دے بان لے او ترپیل سر دا قرآن تلاوہ انا سنلقی آلیکا قولا سقیلا فتاکی کسرا مونگا بیانو تاتا قولا سقیلا خبردرنا قولا سقیلا خبردرنا انا ناشیتا لیلی یا شدو انا ناشیتا لیلی فتاکی کسرا دا پاسیدن دشتی چی دی یا شدو وطعا اگر محکم دی فاپائی مالا بولو اما لقوله ده نفس کی تشبیہ فادی نفس کی راضی دی رہی او دیر برابر دے دنیا کی او قیدا ہاں باقو او دیر برابر دے دنیا کی انلک فیناری فتاکی صرات صاد پارا قرت کے صباحن شغل لے قویلا دیر دات تصرفن وتقلبن لو رات لو خط کو زیدا دا نغت واذکرت ربک یاد کرتا نند پروردگار پن وتبتل الیه تبتیلا او وتبتر کی اور اپ ریکرا زال قل د تب فریکول سرا ان سوئی وتبتل الیه تبدیلا نہ هاو دا وذکرت ربک یاد کا اسمد پروردگار فل وتبدل ایه اور اپ دیکھ لا جان فل دتا تبتیلا قبر کو لرا رب المسری دی وال مغریبه رب د مشریق دی وال مغریبه لا اله الا هو لا دی عبادت مغریه واغد انو دا وقدر علامایا قولونا صبرکا فاگر تو چت دیوي وحجرهم اجرن جميل او پريخد ديدارا پريخدو بهترو ترا لا اله الا هو مدع صورت تها وزر و المكذبين او یاد کا منگلرا زرني پريخد ما دارا ول مكذبين او ديداروجنولا چې دروجن کوون کي ولين نامتي ولين نامتي سقطنا نعمتي وَمَنْ يُلْهِمُهُمْ قَلِيلًا أَوْ يُلْهِلُهُمْ مَهْلَتَ وَرْقًا لَّهُنَّ إِنَّ لَدَيْنَا كَالًا فَتَذَكَّرَا لَدَيْنَا مُنْتَقَرًا أَنكَارًا ذَلِيرُنِي وَجَحِيمًا أَوْ رَدَّاعًا وَتَاهَ مَنْ ذَا يَتَّقِينَ أَمُنْكَرُ دَوْدَلا قَرَغِ لَهُ التَّقِينَ بَتُنْكِرِ وَمَرَايِكِ دَاجِ قَرَادِ مری کی بینتلی وا عذاب الی ما عذاب درناک یوم ترج فل الارض والجبال یوم ترج فل الارض وکم اورد دی کی ولرد دی خدمتہ ترج فل الارض ولرد دی خدمتہ والجبال اورنا وکانۃ الجبال کتیب محیرا اور دی دا اورنا کتیب بن دیر مغیرند شگو تہ شگو دیرے د شگو غونډا د شګو کتیبم مهیلا نار تنا انار تنایلیکم رتولن شاهدا فتا سر لے غله مونږه تاسو طرفا رسول شاهیدن ای معلمن لكم شاولل الله رحمت الله دې دا ترجمه کوي دا ابرل ویانو رات پخه فش وی دی غوی دې حاضر ناظر الله ولی شاهیدن معلم تاسو د پاره حجۃ الله البانی دا ترجمه کړي دا با د شمنصورم دلیل کې یو څه دا علیکم پتا کوان دی ان كما أرسلنا إلى ترعون رسولا لك سنة مجدد ترعون طرفت رسولان فأعطا ترعون رسولا فس انكارك ترعون طرفت رسولانه فأخذنا وعظا وبيلا فترعوني سمجددراء فراني ولو سقط صراح وغرق ذل وهي الغرق وبيلا نمراد بغرق ذل فكيف تتكون إن كفرتم يوما فكيف تتكون سنة تاتو يريد إن كفرتم يوما کچه ری تازو پو دنیا کی انکار کڑے انو یجعلو الویلدان شیبا ان کفرکو یوما کچه ری تازو انکار کڑے یا انو یجعلو الویلدان شیبا نو دادا تروجه انکارم کڑے دی تازو انکار کڑے پو دنیا کی دادا تروجه نا چگر دیبا لکانو لرزالو علک نبودا جوڑے جی خیل کو لزوانا لک نا تاکا و بودا لیکن روایت دا واقع غالباً بخاری که دا ننوح علیہ السلام و سلام زوئی دا ننوح علیہ السلام و سلام زوئی سام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی مری جو اندیکول نو نا تاکا دا سام قبر لچارا وستو دا سام دا وقتی دمرخیو تقریبا سالو 1500 را کال زده به شو نو د سام قبر لراو نو وی کوم به ننلا سامنے غو دري چې سمو درت ګیر وی په سپینو نو اړ اسلام د تا پوسکې چې ستاده ګیر دا یو څو څنګه شو هغه ور دیوالې پر تیږي د ګیرډم به یو څو د ابراهيم سره راپکين شو چې دا تیږي الله الله ورته دا ستاسو اعظمت کی ده نو توغو ابراهيم عليه السلام نو مخې تیر شوه ده توړو فلاره نو ستاسو ديري د پتون سپيش هغه ورته چې دا سن قم قوم باذن الله ته چې غواله نو ما ویګي دې دا اسلام چې غواله نو د اصفیل عليه دا السلام داغه چې دومره تقواله دې زمای په دې درنګ کېږي رات کړه هغه روایت دي درته لګي نو دی, دی آیاته داه دي دایټ نو بیا هغه ته دا وویل شي سامنے بیا دا تاسو ش چې وستو بیا دا تاسو شو بس samt چې دوباره دنیا تسلل واره هغه ورتوي ويلته بیا دې بیا او ځل مرګ راځي وي د تیر مرګ غتري زنګقدره اترې خپلې متروسه په خپلې فروت ته زمانی زرګونه کال تیر شو هغه اترې خپلې ختم نشول بیا د څنګه مرته غاړه کیده هغه ختم نو دا داوی ذکر کوي فرمایي چې نه کم دې ان شاهدنا علیکم کما رسول الله پروو رسول الله په غناوک زمو دیلا ہاں جی او کیفت تکونین گفرتم یوما تا دروژن یہ جہاد البند نشیبا تا دروژنه جگر دی والکان لرا داڑو بیا اتم او منتظرن بی اتمانو په دغورات باندې دابا او اوشلیگی متشققن او بشلی کانواضو مفعولا داوادا مبعولہ فیدل ان کے ان ہا ذی تذکرہ پتہ کس طرح پڑھی کے نتیاد تھے فمن شاعت تاغی ربی سبیلا پتہ صورت کے چدن نتیاد تھے فمن شاعت اچھا جوکل کے تاغی الی ربی سبیلا راودین کے پروردگار کربتا لار ان ربک یعن ان ربک یعن پتہ کس تاکر وردگار یعلمو بیجنی ان ربک یعلمو انکا تاکوموا دنا ما قبل سر ربط ما کی بیان دا قیام اللیلو او پا دیکی مقدار داریم ایک شوان ان ربک یعلمو فتاکی سر اتاکر وردگار سر ربط انکا تاکوموا دنا شتو ادری کی نزدی دووی سو من سلسائی اللیل من سلسائی اللیل دشبینا پدریو کې ها دويته پدریو او نیمشپا کله کله نیمشپا تارتن نثوږي و او درې مې تریش په کله کله کله دويته او درې کې پدریو کې کله نیمشپا کله یوې تدرونه پدی تاب باندې ته ځوت کې انوبيا من الذین معک الله وملګری دا کتاه نه چې تاسو ری والله يقدر الليل والنهار الله تعالى مقرر ليش پاوروازو تقديري لهوله دي علم ان لم تصور في جن يعلان تصور شيء لتر بقون سات دي فتاب عليكم تو طبق لهي عنكم فتجاوز عنكم وبتر المقادير الماضيه نفقر ما تستر من القران فقل ولا تدا تر قاصانی جو قران دغه نه په کارای تدال کئ چې دومره یې دغه قران شي او نهغه کې کافی ده ار ما د وال قمر وال لیل ذات بر وال بر الله اکبر ضروري دا ویل اخلاص یاد کړئ چې بده مونږ کو نا تر او د تر او کړه کله نه تر او ولغالی مونږ دې ده کلا وال قمر وال لیل ذات بر وال صبح ذات بر الله اکبر بل رقات الرحمن علمر قران خلق الانسان الله اكبر بل رقات القارعه الملقارعه وما ادراك ما القارعه بل رقات الحق الملحق وما ادراك ما بل رقات والنجم اذا غوى ما بلغ صاحبكم ما غوا وما انتهى بالهواء الله اكبر دع تن اطنا الكتر فصل كتر تتي و غ يقال ا غمة تجد دماور صمة إن طناك ماكتري دا سلة الكتر وصلوان ان نشانی کوله طری ما دې د ذکر د او쨌 د جن د نکره چې دا ساری ماري نو دا فرمای چې دا وصایته من الذين معك انه فتقروا ما تزل قران عالمان ته كونوا منكم مرضا في جري الله ان ته كونوا منكم مرضا چې با دې تا سننا جوړه دا دې ورنا جوړې ټوخه په لګې دې وھا قرون یضربون فی او نور بگیری یضربون چی گری دی پای مکه خلی یبطون من قول الله تعالی فر گئی تو تلاش کی فضل ده الله تعالی تجارت کرا وھا قرون یقاتلون فی سبیل الله اباظ البداتی چی غی تجارتی بلار ده الله کی فقر من القران تو ولا تو ال صدر تاانی دو واقيموا الصلاه واتوا الزكاه قائمن من ذرا وزكات وركا وافرض الله فرض حقنا فرض وركا الله لا فرض حقنا وما تقدموا لي ان بذيكم من خير, من خير. تجدوه عند الله امي بتا سوغی دارا بنو الله وانی انه هو خیرن و اعظم اجرا انا به او غبا اعظم په اعتبار داجر کرا وذبحا لله بدن الله <سؤال> نو غاری ان الله غفور رحیم په دایګی تر الله بخون کې مهربانه دې